Or, gertatzen dena nik atxemaiten dut. Lehen lehenik e, erakaslen errespetu eskat zaitza dela. Izan diten publikokoak ala katolikoak, ala saskakoak, barakizularik ze indarra maiten duguna. Eskoara pizteko augorian espainetan ebe hor pizkat erakasletaz trufatzen dira gure nagusiak. Sistema bat hobetzen, dira urt, urtiak eta urtiak pasatu dira eta hobetu dugu, eta orai behargin uke gibelera joan. Me futitzen dira familietaz, aurretaz, eta eskuaraz, zinaz, eta erakasletaz.